25 грудня 1921 року Таггарт і Доусон стояли біля вікна, яке займало одну стіну кабінету. Судячи з грозового виразу обличчя Таггарта, хай би що сказав йому Доусон, це його дуже розсердило. Я боюся, гроза отот -от обрушиться на мою голову. До комісара я відчував симпатію. Ми з ним разом пройшли довгий шлях. Обоє ветерани війни служили у військовій розвідці, хоча на відміну від Доусона служили на фронті, а не лежали лежним в Індії. І от поруч із ним стояв Доусон, заливав отруту у вуха старого, розповідаючи про мою залежність. Роки важко заслуженої довіри зруйновані за кілька секунд. Обидва чоловіки повернулися до мене. Обличчя та гарта лишалося похмурим. Прочитати емоції Доусона годі й було думати. Ось і ви, Віндгеме, промовив тагард. Він махнув на одну з двох канап біля низенького столика. Сідайте, будь ласка. Я пройшов туди і приготувався до удару, який на мене чекав. Майор Доусон повідомив мені вельми тривожні новини, продовжив він. До речі, де ваш сержант? Сер. Я так зрозумів, він супроводжував вас сюди. Він теж мусить це почути. У мене шлунок звело. Погано вже те, що комісар накручуватиме мені хвоста в присутності Доусона. Невже так необхідно кликати ще й не здавайся? І він чекає за дверима. «Сержант Баннерджі!» – гукнув так у напрямку дверей. «Зайдіть, будь ласка!» Увійшов не здавайся, віддав честь і соромливо сів поруч зі мною. Такгард опустився на канапу навпроти, Доусон продовжував мірити кімнату кроками у нього за спиною. «Отже, – почав Таггард, – я так розумію, сьогодні ввечері ви обидва були дуже зайняті?» «Сер?» «У Баракпурі. Доусон сказав, ви попередили убивство жінки». Вражає, як швидко про це дізнався Доусон. От тільки не зрозуміло, до чого це». Нам пощастило, кивнув я. Опинилися в потрібному місці у невдалий час. І ви вважаєте, що напад пов'язаний з убивством тієї медсестри, Рут Фернандес? Не тільки, а ще й з убивством шпитального інтенданта на ім'я Пріотаманг, яке сталося чотири ночі тому. Доусон почув ім'я Таманга і в очах його спалахнув якийсь вогник. Ми почали переслідування, продовжив я, але загубили його на території шпиталю. «Ви бачили його обличчя?» – втрутився Доусон. «Так. Який у нього вигляд? Викапаний гурк. Вік?» «Не знаю», – потер я по тилицю. «Гадаю, за сорок. У мешканців Сходу важко визначити, принаймні мені. Ще й темно було». «Звідки ви знаєте, що він вирішив напасти на медсестру Ровель?» – запитав Таггард. Моє збентеження змінилося полегшенням. Я вже почав думати, що зрештою тут не через свою пристрасть до наркотиків. Витяг із кишені світлину і простягнув комісару. Вважаю, він вирішив убити людей із цієї світлини. У будь-якому разі більшість із них. Одну особу, здається, пощадив. Наступною жертвою може стати ось цей чоловік. Я вказав на полковника Макгіра. «Що змушує вас так думати?» – запитав Доусон. «Ви знаєте», – парерував я, – «припускаю, що саме ви наказали забезпечити йому охорону як свідку». Я повернувся до лорда Таггарта і приготувався підірвати бомбу. Це стосується того, що відбувалося під час війни, сер. Серія експериментів під кодовою назвою «Равалпінді». Експерименти з гірчичним газом ставили на місцевих вояках. Вважаю, що наш убивця міг бути одним із піддослідних. Його помста спрямована на людей, через яких він зазнав страждань. Я повернувся до Доусона. Вам потрібно переглянути записи про всіх, на кому випробовували речовину, і дізнатися, хто це може бути. Я чекав, доки вони усвідомлять мої слова. Таггарди з Доусоном перезирнулися, Тоді Доусон підійшов до нас і сів поруч із комісаром. Скажіть їм, зітхнув Таггарт. Доусон ледь помітно кивнув у відповідь. «Комісару все відомо про Равалпінді», – сказав він. «Навіть такі деталі, про які ви ще не довідалися». «Так, справді, певні експерименти проводили під егідою Данлопа. Що ж до записів, мої люди вже почали їх переглядати. Але доки ще не знайшли нічого корисного». «Іще», – лаконічно підказав Такгарт. Доусон завагався. 1917 року з Британії було кілька поставок гірчичного газу. Але для експериментів використали не весь газ. Рештки пильнували в арсеналі у Баракпурі. Нещодавно ми отримали наказ повернути його до Британії. Тож спочатку залишки речовини перевезли до форт Вільяму, де мусили підготувати до транспортування в Британію. Він зробив паузу і посувався. «Кажіть», – повторив Таггард, цього разу наполегливіше. Доусон кашлянув. Обличчя його сполотніло. Сталося так, що під час перевезення до форт вільяма два тижні тому кілька каністр газу зникло. Його слова вразили мене, як вистріл із гаубиці, і на якусь мить я закляк не в змозі говорити. Досі я вважав, що ми маємо справу з божевільним гурком, озброєним лише кривим ножем, а тепер виявилося, що у нього в арсеналі ще й отруйний газ. У шлунку стало гірко від жовчі. Я бачив, як газ знищив загартовані в боях полки. А тепер Доусон каже, що така зброя потрапила в руки навіженого, схибленого на помсті. І як? Вирвалося у мене. Його ж мусили перевозити під суворою вартою. Так і перевозили, відповів Доусон. Ми гадки не маємо, як його вкрали. Відомо лише, що з Баракпуру виїхало 126 каністр, а на склад Форт-Вільяму прибуло 123 тоді звернулися до нас. У розслідуванні ми зосередились на персоналі, який відповідав за перевезення. Перевірили британських офіцерів у Баракпурі і форт Вільямі, і наші підозри впали на помічника інтенданта Таманга. Ми вважаємо, що він міг їх продати або росіянам, і червоні, і білі мають у Калькутті своїх агентів, які полюють на все, що можна застосувати у їхній громадянській війні, або, гірше, одному з місцевих терористичних угруповань. Чотири ночі тому один із наших оперативників простежив за ним до опійного притону в Тангрі. Вважаючи, що Таманг зустрічається з покупцем, можливо, отримує платню, наша людина викликала підмогу. На жаль, наші підрозділи кинули розбиратися з надокучливою агітацією Ганді, тож ми не мали змоги вчасно влаштувати рейд. Довелося звернутися по допомогу до поліції Моралі. Коли вони прибули на місце, то знайшли там тіло та манга, але жодного сліду покупця. Тоді ми боялися, що слід уже охолонув, і ми ніколи не знайдемо каністри. Але згодом убили медсестру в Рішрі, Данлопа знайшли мертвим у ліжку. «Наскільки важко застосувати газ?» – запитав я. «Відносно просто», – пояснив Доусон. Кожна каністра має невеличкий запечатаний гумою отвір під кришкою, що загвинчується. Винахідливий військовий зможе додуматись, як розлити газу менші саморобні бомби або... Або що? Ми не знаємо, що ще він украв. Можливо, вибухові детонатори. Він зчепив руки. Ми мусимо зупинити його, доки він не відкрив ті каністри. Наша єдина надія в тому, що спершу він захоче розібратися з Макгіром та рештою людей із цієї світлини. Я потрусив головою. Так важко було повірити в те, що розповідав Доусон. «Дванадцять годин тому ви й чути не хотіли, щоб ми вели цю справу. А тепер раптом усе змінилося?» Вигляд Доусона був такий, ніби його зараз знудить. «Ми не маємо вибору», – тихо промовив він. Його потрібно зупинити, доки він не скористався вмістом каністр, а ви з вашим сержантом єдині, хто може його впізнати». Я повернувся до Таггарта. «І ви про все це знали?» «Про воєнні експерименти – так. Про викрадення каністр – ні». «Не здавайся, поруч зі мною засовався». «Якщо газ у нього? – запитав він. – То чому він досі ним не скористався?» Доусон поглянув на годинник. «Принц Едвард, принц Уельський, прибуває до Говраху за чотири години». Менш ніж за 12 годин він відвідає прийом на іподромі, а після цього вечерю в саду біля будинку губернатора. Привітати його збереться половина білої Калькутти. Голос його обірвався, ніби він не зміг закінчити думку. І я його не звинувачую. Людина, що має зуб проти білих, на волі з гірчичним газом, якого вистачить на кілька бомб. Наслідки газової атаки не цивільних будуть такими, що й подумати страшно. «Відмініть заходи на честь принца». «Неможливо», – вступив Таггарт. «Уявіть тільки, який галас здійметься, якщо ми зізнаємось, що спадкоємець-трону імперії не буде в безпеці у першому місті Британської Індії. Ото буде щасливий день для партії Конгресу, а міжнародна преса називатиме його перемогою Ганді і Даса. У їхнього руху не співпраці, що вже затухає, відкриється друге дихання». «Тоді оголосіть, що він захворів», – запропонував я. Доусон похитав головою. «Це знову ж таки сприйматиметься як ознака слабкості. Учора в Бенарасі він був при здоров'ї, але захворів щойно дістався Калькутти. Індійці кричатимуть, що це вигадки. Казатимуть, що Принц Уельський надто переляканий, щоб висунути носа в місто». До того ж, ризикує не принц. Його ми можемо захистити і в ратуші, і в саду біля резиденції губернатора. Проблема в натовпі, що збереться біля ратуші». «І це не лише Білі», – додав лорд Тагард похмуро. «Я очікую, що ДАС збере своїх конгресменів і приведе протестувати проти цього візиту. Вони теж там будуть». «Не сумніваюся», – кивнув Доусон. «Наші джерела вважають, що він планує зібрання на Майдані, а після нього марш до ратуші». Так Гарт повернувся до мене. «Ви мусите піти і поговорити з Дасом. Нагадайте йому, що він під домашнім арештом. Скажіть, раптом він спробує вийти з дому, його заарештують і привезуть на Лалбазар. І подвойте охорону особняка. Його рух не співпраці, ледь дихає». Якщо ми протримаємося протягом візиту принца, є ймовірність того, що його придушить вага власних очікувань. Коли зробите це, повертайтеся до Форт-Вільяма. На наступні 24 години я передаю вас і не здавайся під командування Доусона. Я хотів було запротестувати, але комісар помахав рукою, щоб я мовчав. Більше ми на цю тему не дискутуватимемо, капітани. Виступили на дуже тонку кригу. Я знову опустився на канапу. «Так краще», – продовжив він. «Майор має план, як викурити вашого приятеля І Із внутрішньої нагрудної кишені кітеля Доусон витяг свою люльку, запалив її сірником, і коли тютюн почав тліти, легко видихнув кільце диму. «Скористаємось полковником Макгіром як приманкою», – промовив він.